היפופוטם שלום יוני, שמעתי, מגיע לך מזל טוב תודה, על מה, מה מזל טוב? תנחש בעצמך על מה, ממי שמעת? מה אתה רוצה? אז לא שמעתי, אז מה, לא מגיע לך בכל זאת מזל טוב? על מגיע, לא יודע מה אתה רוצה בכלל אולי נעשה חגיגה? למי חגיגה? לך, נעשה מסיבה, יש לך בית גדול בוא נזמין חברים לאן נזמין? לחגיגה מה, מה חוגגים אבל? את מה? את המזל טוב שלך איזה מזל טוב? מה? אוכל, חברים לאן? בעצם, לך יש חברים תביא את החברים אני אביא אוכל ואני אביא גם בזוג אותך, אותך הייתה חתן. איזה חתן? מה חתן? חתן, חתן, המזל טוב. צריך עכשיו לבחור סלקטור לכניסה מי יהיה סלקטור? אתה תהיה סלקטור אתה מכיר את כל האנשים? איזה יופי כולם יבואו ויגידו חגיגה כזאת עוד לא ראיתי זה שיגעון של חגיגה כל הכבוד על החגיגה בואו נחגוג אנשים ברחוב ישאלו איפה החגיגה? איפה? ולא יהיה מי שיענה להם כי כל מי שיודע איפה החגיגה כבר אצלך ואז הם יגידו נו טוב נחגוג פה ואז יהיו חגיגות גם ברחובות <laughs> והשמועה תעבור מפה לאוזן שמעת על שלום, אני ראש הממשלה ואני עסוק, אני בחגיגות, המזל טוב, ככה נחגוג, כולנו, לכבודך, איפה ייכנסו כולם? בכל הארץ, החגיגה תהיה בכל הארץ, ייתנו בלונים על עמודי חשמל, ופליגר על המגדלים, ואולטרה סגול במדרכות, למה זה טוב בכלל? לכבוד המזל טוב שלך, מגיע לך לחגוג. אז איך נעשה את זה? תשמע, אני אדק להכל, אתה גם בקרגור אתה רוצה? כי זה עוד מאה בלונים. אני לא מכיר שם אף אחד, אבל בקרגור, מה אתה מדבר? עשו שבע מאות חמישים אלף! מאיפה להסיק כל כך הרבה בלונים? יש לי בלונים פה, נתקעתי עוד מיום העצמאות, אני מוכר בחמישים מקומות לחתיכה. רוצה לעשות מסיבה? כן, בסדר, בוא נעשה מסיבה, כן. טוב, טוב, טוב. כולם לבוא? כולם לבוא? אף אחד לא בא, כנראה שאתה לא מקובל. ביי. מה ביי? הגידה נגמרת, כיבוי אורות, החצוצה עומדת. אל תדאג, אני אעזור לך לנקות. תודה. ביי. היפופוטם. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם,